Man kana yuridu harth al-akhirati nazid fi harthihi wa man kana yuridu harth ad minha wa fi min Mwenye kutaka mavuno ya akhera tutamzidishia katika mavuno yake na mwenye kutaka mavuno ya duniani tutampa katika hayo. لكن ketika akhirana fanfu am lahum shuraka ushra'u lahum min ad-din ma lam ya'tham bihilla walaw la kalimat al-fasli laqodi baynahum wa in ad-zalimin lahum adhabun au hao wana miungu ya kishirikina waliowatungia dini asiyoitoa idhini Mwenyezi Mungu na lao lisingekuwapo neno la kupambanua basi wangelikatiwa hukumu baina yao na hakika wenye kudhulumu watapata adhabu chungu tar-dhalimina mushfiqin kasabu wa huwa bihim والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير وتواون هاو مظالم وانجيو كانوا خوفه بسبب ya وليا يجمعنا و يتاوفيقا تو na walioamini wa na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani ya peponi humo watapata wayatakayo kwa mula wao mlezi hiyo ndiyo fadhila kubwa zalikal ladhi yubashirullahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddati fil qurbah wa man yaqtarifu hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun shakur ayo ndio aliyowabashiria Mwenyezi Mungu waja wake walioamini na wakatenda mema sema sikuombeni malipo yoyote kwenu ila mapenzi katika kujikurubisha na anayefanya wema tutamzidishia wema Haki kwa Mwenyezi Mungu, ni msamehevu, mwenye shukrani. Am yakulu naftara ala Allahu kadiban fa in yashaa Allahu yahtim ala qalbik wa yamhu Allahu albatil wa yuhiqu alhaqqa bi kalimatih innahu alimun sudur Ati wanasema amemzulia Mwenyezi Mungu uongo Mwenyezi Mungu akipenda atapiga muhuri juu ya moyo wako na Mwenyezi Mungu ana upotofu na anaithibitisha haki kwa maneno yake hakika yeye anayajua yaliomo vifuanini wa huwa alizi yakubala toba ya ibadade yalamu ma na ndiye anayepokea toba kwa waja wake na anasamehe makosa na anayajua mnayoyatenda. Wa yastajibu alladhina amanu wa amilus-salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adhabun shadid. Na anawaitikia wanaoamini na wakatenda mema na anawazidishia fadhila zake na makafiri watakuwa na adhabu chungu walau basata Allahu arrizqa liibadihi labaghu fil ardi walakin yunzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirun basir nalau kuwa mwenyezi Mungu angekuponulia riziki waja wake basi bila shaka wangelipanda kiburi katika dunia lakini anaiteremsha kwa kipimo wa kitakacho hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona wa <tip> huwa alladhi yunazzilu min ba'di ma kanatu wa yanshuru rahmathu wa huwal ndiye anaiteremsha mvua baada ya wao kushakata tamaa na hueneza rehema yake naye ndiye mlinzi mwenye kuhimidiwa wa min ayatihi khalqussamawati walardi wama batha feehima min dabba wa huwa ala jam'ihim itha na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na wanyama aliyowaeneza Naye ni mwenye uweza wa kuwakusanya hapendapo. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Allah. Mwenye kutaka kulipo kwa amali yake thawabu za akhira talipa mara mbili ujira wake. Na mwenye kutaka kwa amalia yake sarehi ya dunia tu basi tutampa fungu lake hilo na huko ahera na fungu lolote na thawabu kwani waao wanaomiungu waliowatungia dini nyingine asiyoamrishia Mwenyezi Mungu hayakuwa hayo Na huu alikusha tangulia agano la kuakhirisha hukumu mpaka siku ya kiyama basi bila shaka pange lihukumiwa baina makafiri na waumini hapa hapa duniani na hakika wale nafsi zao kwa ukafiri watapata adhabu yenye machungu makali Ewe unaesemezwa utawaona siku ya kiyama hao waliyodhulumu nafsi zao kwa ushirikina wamo katika hofu kuogopa malipo ya ushirikina wao nayo yataweteremkia tu hapana hivi wala hivi na utawaona wenye kuamini na wakatenda mema wamestarehe katika mahali mzuri kabisa katika pepo umo watapata neema wa Zamani kwa wa umlezi hayo ndiyo malipo makubwa na ndio fadhila kubwa ya kutarajiwa hiyo fadhila kubwa ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu amewabashiria waja wake wa umini watifu ewe mtume sema mimi sitaki kwenu ujira kwa kufikisha huu ujumbe isipokuwa mpende Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kujurubisha kwenu kwa yake yeye subhanahu kwa vitendo vyema na mwenye kutenda utifu Mwenyezi Mungu atampa ujira mara mbili. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfirah kwa wenye madhambi, ni mwenye shukurani kwa waja wake wenye vitendo vyema. Je, makafiri wanasema Muhammad anamzulia uongo Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu akipenda takufungia moyo wako usubiri maudhi yao. Natoho ma yao kuwa unamzulia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ataondoa na taushinda ukafirina na taubangu uislamu na taudiri shako wahii aliomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwani yeye Mwenyezi Mungu anajua yote alio moyoni ya nyoyo zenu nyote ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kupokea toba kwa watu wanaomti hata kwa makosa aliyo zaidi kuliko yale wanaombae toba na yeye ndiye anesamea matambio yote isipokuwa shirki kwa kufadhili na kurehemu, na naye yajua ikiwa ya khairi au shari na huitikia waamini kwa nao yaomba na huwazilishia juu ya hayo wanao yaomba na makafiri watapata adhabu yenye kufikia ukomo wa ukali na uchungu na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia waja wake wote kama watakavyo basi bila shaka wangelipanda kiburi katika ardhi wakafanya dhulma lakini mwenyezi Mungu mkunjulia rizki ya mtakae mtakaye lahumfikisha mtakaye kwa mujibu wa hikma yake hakika mwenyezi Mungu anayajua vyema mambo yote waja wake yasiri na dhahiri basi yeye humkadiria kila mmoja kwa ladhamsulihu kwa mujibu wa hikma yake na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeteremsha mvua inayowaokoa na ukame baada ya kushakata tamaa na kuzidi kiangazi. kuwa ni rehma kwa wake, Na yeye hueneza baraka za mvua katika mimea na miti ya matunda na wanyama, na nyanda, na milima. Na yeye peke yake ndiye mwenye madaraka ya kuyapanga mambo yote ya wajake. Na ndiye wakuhimidiwa kwa neema zake na vitendo vyake vyote. Na katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kuumba takachoone mbingu na ardhi kwa nidhamu iliyopangwa na kuumba vilivyotenganishwa humo na kuenezwa wanyama wanaonekana na wengineo na Mwenyezi Mungu alihakikisha uwezo wake kwa kuumba hivyo vilivyotajwa alimuweza kwa kusanya wote katika wakati ya utakao kufulia kwa, kwa ajili ya malipo